ام نو نوری لگی گونتا کی اینی جوزیات ذکر گئی سو ذکر گئی جوزیات غلام خرس کو دنسیت سو خرس کو غلام اکتخار تیوی ایران خبرتا سیدھا چ دا ويو میاش زما خدمت کئ دزمنګه تاسو به خوصه شوئ خو شو خو لکادو میاش په مال سره خدمت کئ ابتخار ته وئ یی کور خار سکو دین سه ده افتخار ته وئ چې اومیاش په کې زو وسېګم با اله بدلو بیا در کومه دریم صورت دین سي په غلام खर्च کې او په موټر سائیکل खर्च کو دوه انتخاب په سن خطوي دا په ما खर्च کدا په ما खर्च ک هغه ته ټیک ته خرصوم در باندې خماله بل زر روپۍ قرض وکه راکه په دې به ای باندې سردا شرط لګو چې لزر روپۍ مالو سره ک قرض راکه دا ټول شرطونه پیمان وي دا شرط د مقتضا د مقتضا دا کار نه خلاف نه دي مقتضا راک نه خلاف دا میاش چې په دې او نه ساخلی خدمت اخلی په وا نه دی نو دا سود نه شو دارنې چې میاش پهې کور کې س کږي اوسیږ میاش پهې کور ک س کېږي اوسیږي دارنګې چې کمو ورته و چې بهقره سره کوې پی را کوې دا ټول شروعوط دي چې دا خلافې د م د چاه داقد نه نو لذا د دی د وجهبا ان دا بیا س کږي پا سديږي به واكذالك لو باع عبدا الا ان يستخدمه البائع بده شرط چه دغه خدمت کې د بای پوره میاش او دارا الا ان يسكنها يا جكمنو کورو خداو سره شرط چې بای وب کې اومیاش او الا ان يقرضه المشتري درهما يا جكمنو دا چې مشتري به مال قرض پیسې کوي او على ان يهدي له هديته ورته چې دا کتاب دربان خرصوما خدای تاسو رځه دا کمبل کتاب د اماره تحفه کې سکے پوېګه کنه دا نې کی لیانو شرط لا یقتزیل قدا ټول شرطونه چې ذکر دینو هر او د دا دینه داسه شرط ته چې تقاضا سنکې وفيه منفعت الی اهل المتعقدن او په دې کې بای لسدا فائدہ دان ولانه یو د متعقدن لسدا فائدہ دان او دریم نبی علیہ السلام منا فرمایلی دا ان بی عین و سلفن ان بی و سلفن دا بی عین او دا شرط نا لدنه چې کمونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منا فرمایلی دا یعنی چې سبقیت دمخ کیو شیز وسره کی سلف چې کمونو مخ کې تیرو تویل کیو مطلب یو شیز مخ کې مقرر اول ولانه بل د دلیل داده لو کان الخدمه او سکنه یقابلهما شیز من الثمن وقری دیتل وقری کدین سید دی لکه دا خو ګوره که دین سید دو ته وای چې دا غلام به میا میاش زما سکی خدمت یا به چې کم میاش په دې کور کې زسکی گم او سی نو مه پرسم دین سید د دیپو بارګي ابتخار لاسو ورکی لکه دا اوس دا کور ملک ته چا شو د موشتری شو کنه او غلام ملک ته چا شو د موشتری شو نو دا دین سید ته دې خدمت ته مقابله کی او د یو سې دوه ما مقابله کې د لس کرای ورګي وکړي ورکې ورکای نو څه کوي ورکای دا اجاره نه شو دا خیت دا غلام د پسو واغستو او دا کور په پسو واغستو په اجاره او شوه بیع او راله پکې اجاره نو لا غيوا تام شوي نه دا قامی کی بالا چې دی خپل مستقل د لس ورکی او د مالک کی پاس د اړین کبيزان لبيجاره لنوال دي کنا دا به علاه تم شي ونه دا پکه بله معاملې سه سو را لچې اجاره دا مو صفقه پی صفقه شو د نبی به رسام سه پرمایل ده او کدا د سوړکې نه د مقابله کې دا دین سي سوړکې نه د خدمت او سکه نه مقابله کې د انتخاب ورتاسي بری دي دا اعاره شوه شوه سوالي غختل شو کنا دا ځان له اجاره ځان له معاملې ده اعاره زاله معامله ده نو بیا صفقه پی چيدايو تامه شي نو بیا ريد ابتخار نو غواړي ابتخار ته د کور فارغ کي ابتخار ته چې کوم غلام فارغ کي چې بیا د ابتخار لګي او يما سره دی دي د بسوراستا سگه خدمت کي و صحيح شو چې بیا به يوت مامله غوټامه شي کنه نه مامله سر تر رسیدلې نه دا اته به کې بل راټوم بي دا صفقه پی صفقه ده نو اني دا جائزه لکه تاسو بانه چې ما موت خرس کردی بجلی خمانه دا بوتا لی چې تاسو دورا خوصایی ما ته خدم از این وقتی روی دور رضا چه یخنی وا دا تیل بزن پا کلگ نوزی از سوابای که سبا کوئی لیو سکی سا که چې چه سوابای گرمی او اوګنا او خدای ورکې دا شاندې پتياره تاسو نشته تاسو هم چې تاسو سواب دیږي اوګنا اگر تاسو مخ د خپلې چې تاسو د پاسخېږي کنه ته کلیپ ته کنه دا به تاسو دین کې دا تکالی پرالو دا وګوره هدا یې کې دا تکلیف راوي للهکان خدمت او سکنا ی قابلو هم ون به مقابلهې س پیسی وي که نه د یکوونو اجارهتن في بیاین داسشی دا شو وال اوکانه لا قابلو هم او کرد به مقابلهشي د یونو اارتتن بیاین دا ه شو په بیا کې وقع نه هن نهبي سلام ان صفقې في صفقین د بیا په یو معامله ک د دو سفر میلی ده. و به الله الله یوصللیمه اله الرس اللاه شار فب او پاسېدو ددننس کتاب خر کوین دی لکه کتاب موټر سیکل سیکل دا په اتتی څ کوو خر کوم شر ی او سر لکو چې در کووم ب می اشپاس اوسې در کولی ن نوخ داې مستقلې خررج کو او ورکایو سو نه ایندګر معینсыз دی سره معینсыз دی او د ورکای نه نو دا قرضه شو په عین کې قرضه شو پچا کې په عین کې او قرضش لایق د دیونو سره ده لایق د اعیان سره نه دا دا قرضه سې کېدلې معینсыз دی خرڅ کو سلام نه دی سلام کې خو نه کنه د معینсыз دارسکو خرڅ کو او چې میاش پس پیسې کوما الرا در کومه دا جې اس کې دلې په مبا چوک چې خرڅ کی یو معین سیز آلا پردي شرت الله يسلمه الا الى راس الشهر چې تر میاشتہ پورې وېدل نه درکې یعنی په کم تاریخ پې درکې قلب او فاسد به اساسه دا فاسد ده لئن الاجل في البيع عین باطل زکه اجل په مبیعه معينه کې په مبیعه سکه او مبی کې مع نه کې باتل فکوونو شرتن فې ده نو دا شرتون سر د فاسیت دی ل اجله شوات ترفی دا نیټه چې د نو دا مشرړه شوي د پااره د ترفی او د رخصتو چې سانتییا را شي که نه سره شي سانتیا شي او فلی قو دووندون آیان نو دا د سره لې چې به زیما پاتې کېلی شي او آیان په زییم پاتې کېدللی شي. دار دیونو سره مناسب ده ده سره سر سنده دون الاغیان ومنش در جاریتن الا حمله ها فالبیع و فاسدن دین سید چه کمدنو وین زیده دا صحیح دکنه یا منا غاوتو گوه ایگا بس غوائی دا خبلار بادا یا وینز دا او دا غشانتی دا خبر بانی پوشتوی او دا پی ابتخار بانی خرسی غوائی پی ابتخار سکی خرسی ورطوی دا غوائی در بانی ابتخار خرسو مایارا خوگره دیدی دا بچه چه بگیرده کم دیگه در بانینا خرسو ما استثنائی تی چا اکڑا دا حمل صحیح دا دیوی دا بیاسه دا پاسه دا دی دو پارا دی قاعدہ ذکر گئی دی پخ پلا چه کمدنو قاعدہ ذکر گئی چه تاسووی لی دی چه مبیع با مالی معلوم مقدور تسلیم مالی معلوم مقدور تسلیم دای چه غم مفردی کیا نا دبل نصوی جو دای مقانون دا دی چه کم شی چه کمدنو پاغبانی مفردن یا واضی اقادرات لی شی داگه استثناوم که شي چکم شباند مستقلتا زان لا عقد سکه دی شي لاتلی شي نو داغد عقد دا مبیعین استسلام سی صحیح ودا عقد نبم استثنا کولم شي خو ځان لا پیاقد واقع کیدلی نشی داغد بیع مبیعین استثنا کولی نشی او ستراشه ته یک کی आवाज د غوا د بچ په دی گیړه کې خرڅول شي مخک صریح روایت تر شوی نهار رسول الله علیه وسلم حمل کنه تر شوی نه دی حمل او حبل الحبل د دې نه مننه نه فرمایله ها وله ک تیرشی نو دا مستقلتن مستقلتا په دې باندې عقد واقع کیدلی نشي و استثنا تم کیدلی نشي دې ک لاندې دا خبر هم بس دوراوه مته دا مسله او دا دلیلو دا قاعده دلیلو چې کمشه مفرد بلاقدی هغه ته کوم استثنا څخه دی شي څه کې دي چې کوم مفرد بلاق قد نوي دا غي استثنا سي کېدلې خو صاحب د هدايو خو علم د خدای ورکړې د بلاص پکی کوي کله د یو کو ذکر کوي چې لا د درې قسمه ذکر کوي یو قسم دا سي دي چې دا د دې استثنا سربا شي باطل شي دې استثنا قولو سربا قص شي باطل شي دا کدا صورتونو شو کانا چې دا استثنا او کړو شو باطل شو دیم صورت بد اساس ذکر کی شدا استثنا به باطل شی وقت بس شی صحیح استثنا بس شی باطل شی وقت بس شی صحیح داس معاملات تیکنا دریم که سم بد معاملات ذکر کی چون به عقد سیوم به استثنا صحیح مطلب دار چتب رضا نه مفتینو جوڑا چدا دا دیولی د چ دیز استثنا سره صحی نشوا صحیح نشوا وقت سوشو باتل شو نو چې کممه قدر را ځي کا غغ دی راې کاغ دی جاه وي کاغ کتابابتي اوود دي که نه چې کممه قدڅ کېږي یبا د می راست دی چې کمه قد کېږي نی کا ده چې کمه قددي مغې کې بهثنو وي صحی نه وي او قد بسوي بایلوي بووتله داختیله نه شتهې تله متی شوې دا به ګورې په یاد به پیتقا نه ورکئ مد ته لاندې درې قسم اووقود کرګئڅو قسمه یو قسمو قود داسې دي چې ما ویلند چې استثنا شوه استثنا باطله او وقته استثنا سره چې کمندنو استثنا د باطل شو استثنا ده وږي عقد باطل دوی مچ کمندنو دا ده چې استثنا باطله شو عقد شوه فایشو دریم قسمداشي چېومې استثنا صحیح ده او ما قصره صحیح ده بل لاندې دا ذکر کوي بس شمیره بیا یو دا شو یو دا شو یو دا شو ولې به سره لاندې لاندې سکی ذکر کیږي ول اصل دا دی انما لا يسو افراده بلا چې دا چا افراد بلا قد صحیح نه وي الله يسو استثناءه من لقد دا غي استثناء دا قد نه سنوي نو ول من هاذ القبیل نو حملم د قشند شه دا خدا لکه کړی حیوان خپا جز د حیوان نه کنه حیوان نه دی جز دی خرسی نو د یوااضې خپه ږي وا لکه خرچږي واجه ق خرچږي یواې حعمل هم خررسدللی نو چې خررسېدلی نه شي نو مست کېدللی وم نهشي واز لی ب منله د دا به منزله دامونو د دا حیوان کې دی اتتصاال به خلقطتن د واجه د اتتصاال د دی نه په پیدا ش کې وا بیا او اصللی او د اصل بیا او دو شامل لزغوالي خرڅ کړه هملم شو خرڅو کنه کنه همل بجدو خرڅه فل استثناء يكون على خلاف الموجب نو استثناء کول چې کم دا نو د خلاف د مقتضا د عقد نه بس تیګي بدل کنو رخه د خلاف دې د مقتضا چا نه دا عقد نه فلم يصحو دا استثناء شوه ساين شوه فصيرو شرطن فاسد نو دا شرط څه شو فاسد شو ولبه او يبطل به قانون دې چبه دا سیسیز دي چې دا راته وملیکاتونه ده کنه څنګه ولرنده چې کوم کوده تملیکاتونه دي لنده میويلا چې کوم کوده تملیکاتونه دي نو هغه چې کومونه په شرط فاسد څه کیږي فاسديږي نو چې د بیا یې په شان کوم شروع تی چې هغه د تملیکاتونه لکه اجاره شو څه شي شو شو راهنګ شو بدلی کتابت شو بدلی کتابت کې لکه فرق کوي بدلی کتابت څه ټل چا دي تملیکات اوندي چانه دي تملیک او چې کوم د تملیکات اوندي نو هغه په یو شرطه فاسسته کیږي فاسيديږي نو دای سس نشه شرطه فاسیدو نو کدا دای اجاره دا وینځه په اجاره غستلو چې خدمت له دا وینځه څخه ولا استلا او ته چې دا به خدمت کې ستاده در درغو خود دې دا نه الا حملها حمل دې نسکو مستثنا کو یا چې کمند نو راهن کې الا حملها حمل دې نسکو مستثنا کو یا بدلی کتابت ک الا حملها حمل سکو مستثنا کو مدا و قد بس نوی صحیح نوی دار تملیکات ندی او دا په شرط فاسد سکي فاسديغي په فاسد شو هو ګرا والکتابه و الایجاره و الرهن دا په منزله چالي لانه تبطل بالشروط الفاسده دا په شروط فاسده وسكيغي فاسديغي غیر ان المفسده فی الكتابه ما تمكن في صلب العقد منها لکن او توجه د بدلي کتابت او د بيعي لخصه ذکر کوي فرق څه کوي لخصه ذکر کوي فرق دا بدلي کتابت نه لري بدلي کتابت ادم مين وجهين چې کم دنو مال ده مين وجهن سره نه ده مال دیت چې وګوري چې دا بدلي کتابت مولاته ملاويږي نو مولاته سم ملاو شو مال خو دی ته چې وګور چې د په مقابله ک غلا سه میلاږي نه غلام ته نه ملاږي خبره باې پو شوي نو د دی ته چې وغورې نوونه دی مال نه دی نو بدلې کې تاببد دی کې که پهول لااقات کې یعنی په ذات دشي کې په سا که نه نه بیا به داسې کېږي فېږي او که په وصف کې بیا. دیگی. نو نفسیدیږي ندی کې اومنګټه کمندنو به بدلي کتابت کې د دواړو خبرو لحاظ کوو د جانب د غلام بم لحاظ کوو او د جانب د مولا ومه لحاظ کوو نو چې د جانب د مولا م لحاظ کوو ځانبه چا د مولا په کار د چې مال کنه نو د کبیلې به یې نه دی شي خبرې ځان شي نو کدا استثناټه کمونو په سل بیاقټ کې راغلي وکنه صحیح ده کنه م بیا بسي بدلي کتابت نو دا دا دا عقد د کتابت دبس کیږي فاسې ديږي او کدا به جانب د وصف کیسه شوی و دا غله د فساد په چا کې راغله وصف کې اس غولام ته اسن ملاوي کېږي د قبلي د اسقاتو نشینو دا, دا, دا, دا بیا په شرط فساد فاسې دهلې زه بدلی کتابت دا फरक ته چې شرط فاسد باندې ده مطلقاً نه فاسې ديږي دا نور سيزونه مطلقاً سکیدل فاس او په صلب ملاقات کې شوو راغله نبیاء بسکی گی فاسدی گی او کپو وصف دچاکیو نا قط کیو نبیاء پاسدی دلی قیره دمرا دا ان المفسد فی الكتابت چی مفسد پا کتابت که ما یا تمکن فی صور بلاق دی منها دا والحبان دا یو جانب پورو شو دا اغو معاملات شو چې دا په شرط فاسد سکی گی فاسدی گی دا سرا دا شرط سو فاسدو ها شو فاسد شو اوز دا ذکر گئی چه دا استثناء بسی شی پاسی شي شی سعید اقت بس شي شی والحبت و صدقت و النکاح والخلق و صلح اندام لا تبطلو استثناء الحمل بلی اب تلو استثناء دا دن صورت شروع شو حبا چه او سڑی چه کمدنو دن سی دو دو او وین زا حبا او یاور تا غوا بی زسکی حبا کئی خوئی اللا الحمل دا حمل نا حبا کون سکو مستسنا کو یعنی کا باندې دا زو سره چې کوم نوم سکو په وینځه په نکاح سکي ور کوي خو دا وینځه دلته در کومه په نکاحو حمل نه نکاح کې نه خلکه دا حمل به بکي یا دا نکاح تړي پچا باندې په وینځه باندې مہر کې مقرره سکه مہر کې مقرره صحیح ده کنه نکاح کې مہر سره مقرره وینځه خويدا ما حملنا الا الحمل دا حمل په پکې نه درېم خلع خزه د خاون سره سره کئ هولا کئ په بدل کې سور کئ وین زور کئ خو الال حمل دا حمل څه کئ استثنا کئ صلو رحم وصله اندم یو سره له ګیدله د ذبل قتل کړه نه عمدن بلاره ولا وجله چې کنن مقتول جانب سره سره کئ صلحه کئ س اند ملامت کې خو سا دی مستقل دیت او دې جانبنو نه ده که نه چې څ ورکي نونا هغه به کې وین زه ورکله و دا وین له در کومه خول حمل, حمل نه در کومه صحیح شوه دا ټولو خو چې دا چې کمځ کار کړل حیبا ساادکان نیک خوله ملامت دلته چې کمون لا سب ول نا دا او قووت په چا نه با رېږي دا قاات دي دادي اسقاطات تی دا چې کومو لږ جانبونو نه پکې ایوازو دا من قبيل المعاوذات ندي تمليقاتنا ندي لا تبطل باستثناء الحمل دا نه باطلیږي په استثناء د حمل بل ایبطل الاستثناء بلکې الاستثناء خوده شوه باطل شوه لانا هازل عقد جدا عقد لا تبطل بالشروط الفاسده دا نه باطلیږي چې کومو شرایطې فاسده زګبدي کې اسقاط ته دا د قبيلې ده چا نه دي اسقاطاتنا وكذل وصيه لیکن یسہو الاستثناء دا درم س درم کې سمرا قسم درم قسم درم قسم سدی چې استثنام ته شو کوتم وسو کزل وصیت لا تب طلبی دس دا, دا, دا وصیت دې مدام په دې استثناء باطلیږي نه خپرقو لیکن وصیت لا تب طلبی دس درنګ دا وصیت دې مدام په دې استثناء باطلیږي نه خپرقو لیکن یسہو الاستثناء استثنام څه شو صحیح شو صحیح دا یو سړی وصیت کا چې دا وينه ز بچکن فلانکي لور کوي خدا حمل به ولا نه ور کوي د استثناء وکړه کنه د سوکړه استثناء بس صحیح شوه استثناء مې صحیح شوه اقدم شوه صحیح شوه بس دا وین ځواب ولور کی او چوین چو ځکل لنګشي دا دغه بولن ورکی حمل بولا لکه یو لستثناء حتی يكون الحمل ميراثا والجاریه وصیهتا دا وصیت په بچا کی جاری شي په وین ځکه دا وصی موسی له هله به سور کی وینزا او حمل و جا تا پاتی شی میراستا دا و دا وارثانو حقی دا برچا حقی وز بیزا دا وکی ری واده تا دا مخی نا پاتاوا چه دا گزار که نو وڑوک گزار نکه چار بچی روڑی سورا دی او زما سالور زامن دی سالور زامن دی نو چې دا بیزا لنگ شی او زم مر شما انو دا دی خوب بیا جنگی چې دا بیزا دا چا ده. مساله به جوړیږي نو دا و ویزه ته زمان ځل ریکړه وې دا ویزه به چې کوم پلان کې مولای صاحب لور کې دا داغه شوه حمل استاسو شو د تطبدو چې به سور وړي سالور وړي مګ سالور به چې راول دا د وارثانو شو او غو به ویزه داسه مولای صاحب لور دا به جانب تعالی راشي اصل اخو مثالوي دا به جانب تعالی راشي میراث لا حمل به تعالی راشي میراث لا او سر کې به وصیت شي یاري نو اومه استثناء شوه او ماقد شوه والجاریه توسیه لانو تو وسیه اخت المیراث زکه وسیه په شان د چاره د میراث ته والمیراثو يجری فیما فی او میراث پاغه سکه جاری کیږي چې کوم بچا کی په بتن کی, کی به خلاف ما اذا استثناء خدمتها ها کو سداوی چې دا وینځو د پلان کی شوا وسیه ته کوچ د پلان کی شوا خو خدمت په پلان کی کوي خدمت د بل چا د پاره وسیه سکو او کندا نسائی کی گی لین المیراث علا اجری تیها ذکر پا خدمت کی میراث جاری که دلی نشی ومنشترہ صحبا زبست په کم زیارت تیارا مولان امرہ غلی رشاہ رو